A fejezet az Amazonon. Egy hét óta hajóztunk fölfelé az Amazonon. Két napig pihentünk, meg nem volt kedvezőszerű. Időnként az evezéssel is megpróbálkoztunk, de mondhatom keserves munka volt. Igen, sokat szenvedtünk a melegtől, csak az indiánok bírták jól a hőséget. A hőség. Csak azt tudja, mit jelent a trópikus napsütés, aki valaha az Amazonas vidékén jár. Nem hiszem, hogy Afrika forró homokja, vagy a Nílus völgye melegebb lenne az őserdőnél, ahol a levegő állandóan megtelik meleg párával, és csak nagy ritkán tud eső alakjában lecsapódni. Ruháink reggelre mindig átnedvesedtek a párás levegőtől. Mégis a reggeleket szerettem a legjobban. Ilyenkor a bárka órán álltam, és néztem a hatalmas folyamot. Szorosan a part mellett haladtunk, mert így jobban meg tudtunk az amazon sodrával birkózni. A forró égő vifákról hatalmas indaháló csüngött le, és egy-egy messzi kinyúló ág mély árnyékot vetett a vízde. Fürgemajmokat láttunk néha a lombok között ide oda ugrálni, és apró színes madarakat, amelyek olyan nevetségesen kicsinyek voltak, mint Kastiliában a lepkék vagy az ezerszemű szitakötők. Nem tudnám megmondani, mennyi ideig haladtunk fölfelé az óriási folyamon. A napok és éjszakák összefolytak abban a nagy, türelmetlen várakozásban, amely minnyájunkat hatalmában tartott. Én úgy számítottam, hogy Eldorádót azon a környéken kell keresnünk, ahol annak idején Laris eltűnt. Társaim viszont azon a véleményen voltak, hogy az indiánok útmutatásai alapján találjuk meg a rejtélyes birodalmat. Esténként sokszor elnéztem a fiatal indiánt, amint mozdulatlanul állt az átbócoz támaszkodva. Olyan volt, mint egy bronzszobor. szobor. testén kékesen csillogott a fény. Komoly, férfias arca sohasem árulta el gondolatait. Olyan, mintha árlarcot viselne, gondoltam. Egy este nagy nehezen beszédre bírtam. A többiek már régen aludtak. A hatalmas folyam lágyan himbálta a bárkát, és hűvös szellő fújdogált észak felől. Az indián szokott helyén az árbóc mellett állt, míg én egy ládán ültem. Köztünk a sugárvágott vágott fényt a sötét fedélzetem. Az indián komoly sötét szeme különösen csillogott. Arca elárulta, hogy feszültem figyel valamire. Hallasz valamit? kérdeztem. Az erdő álmodik, mondta halkan. Kulpurina védőpalástja betakarja a fákat, a bukrokat és az állatokat. Beszél valamit Kulpurináról. Elmosolyodott. Sokan félnek tőle, de én szeretem. Különös és rejtélyes, mint az ősertő. Egyszer fehér testű képében jelenik meg. Máskor, ha a holsarló elfogy az éget, sárga puma alakjában súran végig a folyam partján. Kalász csak ködés felhő, de szemében csillagok ragyognak. – Te láttad már? – Kulpurinát? – Azt hiszem, igen. Régen volt. A jaguár vonított az erdőben, és nagy denevérek szálltak a négy világtáj felé. Varázslatos éjszaka volt. A mocsár fölött lidércfények imbolyogtak, és a köd úgy szállt a folyó fölé, mint valami fehér fátyol. Egyszerre aztán megjelent. Teste fehéren világított a sötétben, mint távoli hegyeken a hó. Kagylók fújt, és száz vízhang felelt az erdőből. A kolibrik felriadtak, és a szitakötők sűrű rajokban lebegtek a víz fölött. Hallod? Most is szól a kagylók Feszültem, figyeltem. Csak ugyan valami hosszantartó, elnyújtott dallamos hangot hallottam, amely végig az erdő fölött, és messze a folyó fölött halt el a távolban, mint az öblös zúgása. A szél volt-e, amely egyszer már megtévesztett panaszos zúgásával, amikor Lári szeltünk? Feszülten vártam, de a hang nem ismétlődött meg. Az indián mosolygott. Hulpurina már messze jár. Könnyű lábban siet át a mocsarakon, és az indaháló magától szétválik előtte, hogy utat nyisson neki. Kis ideig hallgattunk, csönd volt, csak a folyam gyöngén fodrozódó hullámai ütöttek ritmikusan a bárka oldalához. Beszélj valamit Eldorádóról, kérlettem az indiát. Mond, mit tudsz róla? Társaim benned reménykednek, hiszed, hogy elvezethetsz odáig? Ha nem történik valami váratlan esemény, amire nem számíthattam előre, akkor meglátjátok dorádót, válaszolta. Mit értesz váratlan eseményen? Felnézett a kereszt alakú csillagképre, amely fejünk fölött villogott a mérhetetlen sötét voltam. Sok minden történik a csillagok alatt, amire emberi elme nem számíthat. Az őserdő számtalan veszélyt rejt magában. A vadállatoktól tartasz? Vagy az indiánoktól? Egyiktől sem. Hát akkor? Hiába mondanám, most úgysem értenél meg. Ha majd elértük a fekete folyót, akkor majd sok mindent megértesz. Fekete folyó? Hát az micsoda? Milyen különleges neve van? Különös és félelmetes, mondta az indián. Csak ugyan fekete víz folyik benne? A vizet merítesz belőle éppen olyan, mint a nagy folyam vize. De ha a felszínére nézel, sötétnek látod, mint az éjszakai égboltozatot. Sok csodát láthatsz még itt, uram. Olyanokat, amilyenekben eddig még nem hittél. Ha egyszer a nagy vízesésnél leszünk, és megpillantjuk a szellemek hegyét, más szemmel nézed majd a szellemek hegyét, más szemmel nézed majd a világot. Szellemek hegye? Ilyen is van? Csupa furcsa dolgot mondasz. Így nevezik azt a hegyet, amelyből éjjel-nappal füstoszlok tör az ég felé. Nappal fekete füst, de éjszaka világít, mint a fákja. Tűzhányó, Mi a szellemek hegyének nevezzük. Ismételtem a kacsur. És mikor remélet, hogy elérjük a fekete folyót? A széltől függ minden. Ha a szél továbbra is kedvező marad, ott lehetünk, mire a hold négyszer megújul az égen. Hosszú idő, mormogtam. Minden út hosszú, mondta, és a távolba nézett, ahol a folyam felszíne összeolvadt az ég Te már jártál Eldorádóban, mondtam hirtelen. Ne tagad. Nyugodtan nézett rám, szempillája sem rezzen, de szeme különösen csillogott. Az ember sok minden üvé eljut egyszer, álmaiba. Lehet, hogy álmaimban egyszer már jártam Eldorádóban. Ez nem válasz. Azért fogadtatok fel, hogy elvezesselek a titokzatos birodalomba, mondta kis szünet után. Miért akarsz többet tudni? Én híven teljesíteni fogom azt, amire vállalkoztam. Többet nem kívánhattok tőlem. Beláttam, hogy igaza van, és hallgattam. Úgy éreztem, magától is beszélni fog, ha kedve tartja, és nem csalódtam várakozásomban. Eldorádóba több út is vezet, szólalt meg az indián kisváltatva. De vissza egyetlen sem. Aki egyszer elszánta magát, hogy felkeresi az ismeretlen tartományt, az nem láthatja meg többé a hazáját. Legalábbis így beszélik az öreg harcosok a tábor tűz mellett. Melyik törzsöz tartozol? Kérdeztem. Már többször kérdeztelek, de sohasem adtál határozott választ. Törzsem messze van, és én régen elszakadtam tőlük. Gyermek voltam még, így csak homályos emlékeim vannak a múltból. Kitanított meg a perui nyelvre. Apám, de ne foggas, úgysem mondhatok többet. Emlékeim annyira határozatlanok és bizonytalanok, hogy nem tudok többet mondani. Kitérsz minden válasz elől? Hallod? Megint kulpurina kültje szól, figyelmeztetett. Valóban újra hallottam az elnyújtott zengő hangot. Valahonnan az őserdő mélyéről szólt, nagyon-nagyon messziről. Éreztem, hogy a titkok megsűrűsödnek körülöttünk, különös zsibbasztó érzés kerített hatalmával. Szerettem volna oda alvó társaimnak, hogy forduljunk vissza, mert csak megsemmisülés várhat ránk, de hallgattam. Hallgattam, mert most már az életöztönnél is erősebb volt bennem a vágy a rejtelmes birodalom után. Az indián szoborszerű nyugalommal állt az árbócnál, izmos karjait keresztbe fonta mellén. Tekintete messzeségbe kalandozott. Ebben a pillanatban határozottan éreztem, hogy valóban eljutunk Eldorádóba. Larisra gondoltam. Valósággal megrohantak az emlékeim. Újra láttam a lány sötét básonyos szemét, és bőrének simogató látsága felkorbácsolta érzékeimet. Laris! Visszagondoltam elveszett bajtársaimra és az őserdőben átélt szenvedéseinkre. Keményen a ajkamat. Nem, nem akarom Laris többé látni, ismételtem magamban makacsul. A következő pillanatban azonban nevetségesnek, szánalmasnak, sőt gyávának éreztem elhatározásomat. határozásomat. Hiába magamat, csak Laris miatt vállalkoztam a nagy útra. Egyedül miatta keltem át a nagy óceánon. Hiszen a kincsek nem érdekeltek, és sohasem jutott volna eszembe, hogy pusztán a zsákmány kedvéért indulja el egy ismeretlen tartomány felkutatására. Most egyszerre lelki fordalást éreztem. Miért hoztam magammal a társaimat? Száncsó de Várgász becsületességét ismertem, ugye Gómez is csak kalandot keresett, de harmadik társamat egyedül az arany érdekelte. Pablo Morenásznak sokat köszönhettünk, mert az ő pénze és erélye nélkül alig ha tudtunk volna boldogulni. Ilyen gondolatok kínoztak, miközben egyre határozottabban éreztem, hogy lassan, de biztosan közeledünk célunk felé. Sokszor napokig vártunk a kedvező szélre, máskor órákig eveztünk a rekkenő hőségben a nehéz de végeredményben mégis tovább jutottunk. Az esték rendszerint némi enyhülést jelentettek. Azon az éjszakán, amikor a fiatal indiánnal beszélgettem, szinte hűvös volt a levegő. Váratlanul halknyögésre lettem figyelmes. Az öreg indián nyöszörgött. Föléje hajoltam. Azt hittem beteg. Erősen megráztam. – Valami bajod van? – Egyszerre felnyitotta a szemét. Szeme fehérje élesen vált el sötét arcától, mint felnézett. – Mi bajod van? – kérdeztem újra. Az öreg pillantás a fiatal társát kereste. Szolgai hűség és alázat volt a tekintetében. – Azt hiszem, mocsár Lász, kínoz. Fáj minden tagom, és a testem forró. Megtapogattam ráncos homlokát. Bőre valósággal égetett. Irgalmatlan Lász emészthette az öreget. A fiatal indián közelebb lépett. Figyelmesen nézte az öreget, de nem nyúlt hozzá. – Holnap este egészséges leszel mondta kis idő múlva. Reggel majd gyógyító füveget keresek neked a folyó partján. Megtennéd, uram? A fiatal indián összeráncolta szemöldökét. Miért urazol? kérdezte élesen. Egy törzsből valók vagyunk, és én éppen olyan harcos vagyok, mint te. Az öreg ilyetten hunyta be szemét, és nem adott magáról több életjel. Még a nyöszörgését sem hallottam. A kis jelenet sem került el figyelmemet. A fiatal indián megint kifejezéstelen arccal állt, és az éjszakába bámult. Látszólag nem tulajdonított az esetnek jelentőséget. A szél egyre erősebb lett, a hullámok zúgása összevegyült a végtelen lombtengerziz egészsével, és a távolból harmadszor is felhangzott a panaszos, elnyújtott hang. Mint a kürt szó volna az erdőben. Kulpuri agyló külpő. Gondoltam magamban, és most már komolyan hinni kezdtem, hogy furcsa, természet fölötti lények élnek a liánok és az indák kifürkészetetlen labirintusában. Rejtélyek szövődtek körülöttem, és én tehetetlenül vergődtem a misztikumok valószínűtlen hálójában, amelyet a csönd, az erdő és az éjszaka varázsolt köré.